Високого зросту. Вони привіталися і запитали, хто в них командир. Я сказав військовий, зістрибнувши з машини. «Що ви хотіли? Ми хочемо піти воювати добровольцями, а нас не беруть», – пожалівся Чорнявий. «А по скільки вам років?» – запитав командир, поглянувши на низенького родового хлопчину схожого на школяра. «По вісімнадцять», – сказав Рудий. «Ми були в Вінськоматі, але нам відмовили». Можна піти в добровольчі загони, втрутилася в розмову Настя. Наприклад, до Семена Семенченка. На сайті є номер телефону. Ми вже телефонували, сказав хлопчина. Туди беруть із 25 років. Послухайте, хлопці. Командир уважно подивився на кожного з них. Не підганяйте події. Всьому свій час. Вам потрібна війна? Ні. І мені не потрібна? У мене вдома лишилася дружина і двійко діточок. Вони ще такі молоді, ще не бачили життя. Я знаю, що таке смерть і як тяжко втрачати побратимів. Під Донецьком я за один день втратив сімох, хто врішив. Одразу сімох, а їх чекали вдома. Тож вважайте, що я воюю за вас обох. І насолоджуйтеся життям, а заглянути в очі смерті ще встигнете. «Домовилися!» – так кивнули хлопчаки. Настя розчулилася від таких слів командира, і на її очах знову з'явилися сльози. «Не треба плакати», – сказав високий хлопець. «Радіти потрібно. Він був дуже схожий на Льончика. Такий самий високий, широкоплечий, білявий, з добрими очима. Настя припала до його грудей». Хлопець обняв жінку за плечі і відчув, як здригається від ридання її тіло. «Вибачте, мої рідненькі, сказала Настя, виплакавшись. Стільки всього накопичилося на душі. Раніше не могла і сльозинки з себе видушити. А сьогодні все плачу і плачу. Все буде добре. Військовий просяяв широкою і щирою, як у льоні, усмішкою. «Спасибі вам!» Наші визволителі Жінка змахнула сльозу Може вам принести холодної водички З морозильника Було б дуже добре, але ми поспішаємо Сказав командир П'ять хвилин, я живу поруч, сказала жінка І побігла І мене зачекайте Настя поспішила в тебе. Повернулася саме тоді Коли військові вже всідалися на БТР Візьміть Настя подала їм дволітрову пляшку соку Останню купила Там взагалі нема води я принесла, сказала жінка, і віддала кілька пляшок з водою, де плавали кубики льоду. Візьміть, купите собі цигарок. Жінка протягла 50 гривень. Що чого ви не треба, сказав командир, а за водичку велике вам спасибі. Поверніться додому живими. Жінка перехрестила машину, що вже від'їжджала, і Насті на очі знову накотилися сльози. Розділ 81. Настя довго вагалася, чи поговорити з Алісою, чи не треба. З голови не йшла розмова з підполковником, який розповів про знайдене поховання ополченців біля їхнього блокпосту. Може бути, що Іван загинув, і його тіло там, у братській могилі. Наважившись поговорити з Алісою, Настя обережно запитала, чи нема новин від сина. «Я втратила надію побачити його живим, сумно», – отказала жінка. «Мені хоча б дізнатися, де він похований, чи поховати, якщо... Дещо ти шукала його?» Кажуть, що навколо міста три доби обстрілювали від Нацгвардії, щоб бойовики не руйнували Сєвєродонецьк, побачили місць армії і самі відійшли, тож по зеленому коридору Козачки зі своїм військом покинули місто і відійшли в Лисичанськ. Там вони об'єднаються з бойовиками Мозгового. Навіщо ти мені все це розказуєш? Бо хотіла поїхати до Дрьомова в Лисичанськ і в нього самого запитати, де подівся мій син, але там йдуть бої і на блокпосту мене не пропустили. Настя розповіла Алісі про розмову з підполковником. Жінка подякувала, і сказала, що негайно поїде туди, де знайшли поховання Одразу мені подзвони попросила Настя Добре, якщо тільки буде зв'язок, відповіла Аліса Зв'язок одразу зник І лише надвечір з десятої спроби Настя зв'язалася телефоном з Алісою Так, там справді є поховання полченців, сказала Аліса Але чекають на саперів, бо навколо знайшли міни «Ми з Андрієм не підемо звідси, поки не розмінують». Зв'язок знову обірвався, але вимкнули інтернет, і Настя дізналася сумну новину. При звільненні Лисичанська загинув полковник Олександр Радієвський, саме той, який приніс у місто радісну звістку про звільнення. Також писалося, що у Сєвродонецьку на Вілесово, де був штаб бойовиків, Звільнили полонених, але перед самим відходом терористи розстріляли кількох людей. Щоб відволіктися від вибухів, які лунали навколо, Настя вирішила зайнятися пранням і прибиранням. Коли дійшла черга до коридору, вона підвела руку, щоб протерти дзеркало, і, мимоволі, зупинила погляд на портреті, що висів поруч. На фото вона з чоловіком у день весілля навіть не віриться, що колись вони були завжди разом. Це було ще зовсім недавно, а здавалося, що минула вічність. Дивлячись на усміхнені обличчя, Настя осягнула, що розрив із чоловіком є серйозним і вже ніколи не буде, як раніше, тож не потрібно склеївати те, що розбилося. Вона зняла портрет, протерла пил, і віднесла у шафу, де на одній із полиць лежали в коробці сімейні фотографії. Згори була дончина світлина. Настя взяла її, довго вдивлялася у знайомі рідні риси і не хотіла згадувати ту чужу, зухвалу, злу Іванну. Вона поклала весільне фото в коробку, поставила її у шафу подалі. От якби Можна було так вчинити з пам'яттю, подумала Настя і повісила в коридорі світлину і ванни. На неї дивилася її добра, ще не заплямована донька і всміхалася. Знову вибухи почали лунати зовсім близько. Із балконних новин Настя дізналася, що бойовиків не можуть вибити, бо ті засіли за артилерією на триконах і звідти обстрілюють і Лисичанськ, і Северодонецьк, і село Смолянинове. Час від часу літаки з'являлися в небі і випускали ракети десь на пролетарії. Горів Лисичанськ і його частина РТІ. Навіть з балкона було добре видно, як палає ринок, загораються приватні будинки в різних місцях і над ними піднімається чорний дим. Не встигало полум'я зменшитися над одним будинком, як загорався інший. Схоже, що там для мешканців настало справжнє пекло. Надвечір у Сєвєродонецьку зникло все, що можна. Телебачення, інтернет, зв'язок, світло, вода. Зачинилися всі банки, магазини, офіси. Вночі шалено гримів Лисичанськ. Вибухи наростали, держали стіни будинків, а на кухні Настя ніяк не могла вгамувати кастрюлі. Вони скакали по плеті, підстрибували на них кришки. «А що б вам?» – сказала Настя і поберебирала їх у стіл. Сусід сказав, війська нібито домовилися з сепарами, щоб ті дали зелений коридор для мешканців міста, – повідомив Геннадій. «Виїхали люди? Де там?» – пообіцяли, а не дали. До того ж, як мешканцям міста дізнатися, коли немає ніякого зв'язку – і всі сидять у підвалах. Подивись, що там робиться, сказав син. У Лисичанську також не було світла. Жодного вогника у вікнах чи на вулиці, ніби війна повністю жерла, проковтнула ціле місто. А Лисичанськ гримів, кричав, волав про допомогу. Розділ вісімдесят другий.